Суценям не буду називати. І він знову залися неприємним сміхом. Простуджений його голос здеренчав, мов тріснута посудина. Ти шукати мене хотів, а я сам прийшов. Мене слухай, і не забувай моїх слів. Я все чув, що тобі Роксана сказала. Так і є. Я б убив тебе, коли б узнав, що Роксана відкрилася тобі. Те, що я їй сказав, ніхто не мусить знати. Та вона при мені сказала, і ніхто ще цього не знає. От і жити будеш. Я тепер я тобі скажу, мене слухай. Пожалів я вас обох, через неї пожалів. Така краса, і ти молодий, мене слухай. Скажеш комусь про мене, задавлю як цуценя. Отак. Він наблизив свою довгу волосату руку до Іванкової шиї. Роксана зойкнула, їй здалося, що це страховище вже душить Іванка. Мовчи. Гримнув він на Роксану. Отак. За душу. І викинув Дністро. А до шиї камінь ніхто й не знайде. Врозумів? А перед цим ще покажу Роксану в моїх руках. Він вискалив зуби і знову продеренчав його гидний сміх. «А так, Ладо! я ж тебе називав, цей безвусий!» Іванко був цілковито приголомшений. Такого жаху йому не доводилось переживати. З такими хитрощами не доводилося зустрічатися. За своєю наївністю, він звик діяти прямо на пролом, говорити в очі те, що думав. А виявляється, були люди, які говорили одне, а робили інше, робили одне, а говорили інше. Але коли цей нахабний співбесідник став говорити далі, Іванко почав дивуватися. «Мене, слухай, не сам я прийшов, і мені, княгиня ваша, потрібна, як ота хмарка». Він показав пальцем на біляві хмаринки, що пливли над лісом. «Що мені, князі?» «З ними мед не питиму. Куди дивишся, мене слухай. Хазяєм є у мене. Як вола мене крутить, а я йду, куди він покаже». Невідомий примружив очі і поглянув на Іванка та Роксану, щоб присвідчитись, яке враження справила його оповідь. «І не боюсь тебе, Іванку». Скажу хто я. Я Теодосій, проклятий закуп і раб Володиславів. Чув про такого боярина? Чув, знаєш? Що намислив тепер? Скажеш, княгині чи Мирославові? Скажи, а завтра раки їстимуть тебе? Мене слухай, моє слово тверде. Не повірив мені Тіу, не Тифор. «І тепер Дністро десь поніс його!» Роксана, почувши це, зраділа і ще більше злякалася. Зраділа, бо мати останнім часом журилася і плакала, побоювалася, що їм цей тіун принесе нещастя, а тепер тіун уже не страшний. Злякалася, бо підступний Теодосій міг помститися і вбити Іванка. Вона з острахом дивилася на цю небезпечну людину. Теодосій помітив, що юнак і дівчина перелякалися. Вочиш! Його рот скривився в єхидній посмішці. Помовчавши, він додав дружня. Не бійся, не зачіплю тебе. Мене слухай. Для твоєї нареченої це роблю. Її краса, меч найгостріший. Я перед нею безсилий. «Та ще ви рідні мені, такі, як і я, прості люди!» Теодосій замовк, нахиливши голову, потім ручко випростався, бо і я молодшим. У мені була жінка, моя лада. Половці її з столи вбили. «Твоя Роксана, подібна до моєї Федори. Дивлюсь на неї!» Роксана схопилася і підбігла до Іванка, схопила його за руку, і міцно пригорнулася до нього, ніби захищаючись від нападу. Теодосій глянув на них із заздрістю. «Мене, слухайте! Живіть!» «А те, що я сказав, не забудьте, Теодосій твердий на слові. «Нікому нічого не кажіть про мене, все одно узнаю!» «А ти?» – він підійшов до Роксани. «Пам'ятай!» «Завсім дивись у кріпості. Коли треба буде, спитаю. Коли треба буде, впустиш у терем. А від тебе слова чекаю. Не скажеш?» Звернувся до Іванка, поклавши руку на держак меча. Іванко глянув на Роксану, німим поглядом питаючи у неї згоди. Вона ствердно кивнула головою. Радість заблищала в її очах. «Іванко буде з нею». Тоді він, не поспішаючи, проказав «Не скажу». Теодосій підійшов до них і поклав свої руки на їхні плечі. Його голос змінився. Вони почули тепле батьківське «Живіть!». І за мить він зник за дубами. Розгублені дивилися Роксана і Іванко одне на одного. Наче й не було цього страхітливого чорнобородого привида. Першим опам'ятався Іванко. Він міцно обняв і притиснув до себе Роксану. Довго дивився в її голубі прозорі очі. В них вигравали радість і щастя. І тоді він вперше в житті насмілився сам поцілувати уста дівчини. Роксана не відштовхнула його, не розсердилася. Цього зашуміло в голові. «Іванко приник до Роксаниний грудей». «Іванко», – погладила вона його кучері –